Vam fer programa sobre Capadòcia que va agradar molt i hi han hagut persones pues, que s'han posat en relació mi per poder-ne fer més coses sobre Capadòcia i pensar bé, bueno, doncs pues fem-ne, perquè d'acord, encara que sigui al mateix lloc, hi han coses curioses. A veure, primer de tot, de Cappadocia tindríem, hi ha paratges meravellosos a veure, meravellosos, tots ho són els paisatges, normalment, no? Però són únics. Per què? Perquè tenim uns paisatges únics. Uns paisatges que, a veure, hi han muntanyes, muntanyes de roca calcària. Hi han unes muntanyes, que si ho diríem, que també són com muntanyes, són les famoses, diguéssim, torres, aquelles que en diuen les torres de les bruixes, eh? com unes torretes que són precioses. Hi ha de tot. Però el que més també hi ha, a part del paisatge que es veu, és tot el que hi ha sota terra. A sota terra, o sigui, hi ha molts viatges d'aquests que van per Capadòcia i, per exemple, hi han ha carreteres Pas, no són carreteres exactes sinó que són camins per bicicletes hi han altres camins que són per cotxes hi ha altres camins que són també per autocars o sigui, està tot controlat eh? perquè hi va moltíssima gent de tot el món perquè com que és una cosa pràcticament única doncs és normal que hi hagin persones de tot el món però a el que jo volia explicar el que va per exemple en bicicleta doncs quin és el paisatge que veuen? Pots el de sobre el que va amb cotxe, quin és el paisatge que veuen? L'u de sobre. I més si igual. Sí. I el que va en Globus, perquè ja eh, és una cosa molt curiosa, però mm, hi ha globus constantment. Per què? Perquè? Perquè les persones els agrada fer fotografies des de dalt i com que el paisatge és algo especial, però especial, doncs una manera de fer fotografies i que les has fet tu mateix i que has filmat, és pujant amb un globus. I, a més a més, a més a més, és curiós perquè quan puges en globus, que normalment el temps és bon allà sempre, normalment... un moment, no parlo d'hivern, estic parlant d'època d'estiu, perdó, això és el primer, però eh, normalment no és que hi hagi gaire vent, hi ha un vent molt tranquil, molt reposat, que dona doncs, la tranquil·litat de pujar en el globus i no és un globus sol també veus en molts, en veus varios globus en veus, en veus 5 o sis tots perllà passejant-se, per què? Pues perquè les persones que han agafat el globus per, per veure les fotografies per fer-les, per tot això cada vegades sí que passa que el vent et porta de cara a una d'aquestes crestes, diguéssim i, i baixes pràcticament, o puges o baixes però enganxat a la roca, o sigui que toques fins i tot la roca la toques, és alguna cosa impressionant, és alguna cosa impressionant. però el que vull dir és que el que va d'aquesta manera veu només les coses que hi han a sobre les que es veuen al paisatge però és que normalment sota aquests paisatges que veuen d'aquestes roques d'aquestes coves, d'aquestes torres que se'n diuen les casetes de les bruixes totes aquestes coses només les veus doncs, però és que tindriem que saber que a sota, a sota, a sota d'això, hi han, hi han, ha temples a 50 metres de profunditat. A 50. A 50. Saben que és 50 metres? és algun, és una borrada. A 50. I aquestes, aquests temples, perquè són temples, normalment són temples que tenen que veure amb la religió del segle X, del segle XI, és molt gros això, eh? Del segle X, del segle XI, les parets, que, que no són parets, són parets però són roca. A més, és gran, és enorme. Les parets estan pintades, però no repintades. O sigui, la pintura que hi ha allà és l'autèntica. Segle 10, Segle 11 És que és molt gros, eh? És que és molt gros. Amb colors normalment vermellosos. Vermellosos. El vermell els encantava. El vermell d'aquests llocs, perquè encara hi han alguns d'aquests llocs que no els han pogut netejar de la terra que hi havia. O sigui, un dia, per entendre ens van arribar-hi, van veure que allà hi havia algun, van començar a treure la terra i ara s'han donat conta que hi era un temple, enorme, enorme. Aleshores, tal com dic, aquests temples són molt i molt grans. Dins del temple hi han, per entendre'ns, eh, figures que poden representar quantitat de coses. Segle X, segle 11. Després més endavant, segurament qui hi van viure també o hi van estar-hi. I això ja no li puc dir, però hi van estar-hi. Que verdaderament... O sí sigui, eren postos de refugi, sí. Se'n recorden el que vaig explicar l'altre dia que en els postos una altra cosa que vaig explicar, doncs tenien les portes com les portes, les entrades per entendre'ns sellades,? En vale? doncs, aquí també estava tot sellat cellat, amb unes portes perquè, a veure la comunicació que es fan amb aquests temples o amb aquestes esglésies o amb aquests llocs que s'han trobat ara, que uns quans s'estan trobant encara o sigui que encara n'hi ha més resulta que s'han descobert per la cosa més tonta, s'han descobert per exemple perquè una persona buscava aigua i resulta que aquest pagès buscant aigua, buscant aigua, buscant aigua, s'ha trobat amb una cosa que diu, que és això? i resulta que és pues, un temple, per entendre'ns. No? Però clar, buidar tot un temple de cinc, de, de 50 metres de profunditat, amb sorra, vull dir, en fi, es va fer mica en mica. No? Bueno. Però el que vull dir, que llavors és molt curiós, perquè les entrades, o sigui, les pujades i les baixades no es fan normalment amb, amb escales, es fan amb túnels que pugen i baixen. Com si fossin formigues túneles pugen i baix. N'hi ha alguns que són del primer pis, te'n vas al segon, amb un túnel que va pujant, que va donant la volta, puges. Així, el que s'hi dic és que si un té por a les coses tancades, que no s'hi posi, perquè igual estàs en allà i t'agafa un soponcio de dir, mare de Déu, no puc respirar, el que sigui, no. Aquests que estan així sota terra, has d'estar molt convençut que no t'ha de passar res. Però, però si tens un problema de que són d'aquelles persones pobretes que no poden fer-hi més perquè se senten sense respiració, doncs s'ha d'anar amb compte, no? Però és curiosíssim. I cada vegada que, per exemple, vas en un lloc d'aquests que, que són pisos subterranis i que hi ha un temple o el que sigui, si hi ha una entrada que, per exemple ells pensen que no interessa que entrin perquè a lo millor venen uns que són atacants jo què sé, perquè sempre en aquests llocs si tenen tot sota terra i si ho tenen dins de la roca de la pedra i si ho tenen d'aquesta manera vol dir que han estat molts anys la capa d'ocia, ha estat molts anys que verdament ha tingut diguéssim, terrorisme exterior d'altres països que els venien i llavors per això estaven sempre amagats d'una manera o altra però ells el que sí, en utilitzant molt, però moltíssim, és, a veure, un molí. molí. Molí, ja no tenim pràcticament aquests, però és eh, que el molí té, diguéssim, els molins de té, té, una roda, com una roda, una pedra, una rodona, sí? Una rodona, que normalment pesen, però, horrors. Que també aquesta pedra, moltes vegades, s'ha trobat en, en llocs que l'utilitzaven per... I encara s'utilitza, perdó, i encara s'utilitza en alguns llocs que no són moderns, que són per, diguéssim, obrir el gra, el gra o sigui, una pedra, però no tan gran, però rodona, com de molí, grossudíssima, que no la, pots no la pots agafar tu sola, necessites una màquina, que si no, no pots de cap manera, ni tu sola, ni 22, no pots moure-la. Aleshores, n'hi doncs, han unes... Uh, en aquests puestos, sobretot a Cappadocia hi ha molts passadissos subterranis i de cop i volta perquè ara ja tenim aparells per poder moure el que estic dient ara hi ha portes, que no són portes sinó que són la, la pedra del molí aquesta rodona que és la que tanca el forat que seria l'entrada, com si fos una porta. Què passa? Si venien els de fora, no podien treure-la. Impossible. No tenien ni suficients eines ni res, perquè estem parlant de any, del segle X. Si els de dins, si els de dins, un dia, per lo que fos, sabien que no hi havia gent de fora que els anava... En fi, el terror. Doncs, des de dins tenien més possibilitat encara que a vegades era molt difícil però més possibilitat que posem, els posem allà, jo que sé, 500 persones espitxant es i al final podien tirar la pedra però tots els o sigui la manera de cellar una entrada perquè no entri a l'enemic tot era a base de amb una paraula Forats, pedra de molí, que eren enormes, rodona enorme, i, apa, han t'afonat-la allà i no es podia moure ni, ni per davant ni per darrere. O sigui que hi ha coses que són curiosíssimes, Sí que se'n veuen de, de, de, de rodes de molí en molts llocs, però les fem servir, per exemple, ja hi he dit, o per fer farina, per fer la farina, fer coses, o més petites, que n'hi ha de petitetes, però jo les que estic dient són les antigues, les antigüíssimes, les més grosses, enormes, que són tan grans quasi com una persona, doncs, això, i gruixut, i a més sense aplanar-la, sinó que queda d'una manera així avoltada, però no. És una impressionant per poder tancar un forat. No vull dir, no, no, tancar un, un forat, un forat. Doncs allà, a Dòcia, hi han moltes coses per veure, moltes, però ja torno a dir, n'hi ha que estan a la superfície, que les pots veure perfectament, i d'altres que estan a sota, a sota. I, fins i tot, i n'hi ha en algun lloc, que ara estan reparant, estan reparant que s'han trobat del segle X seients o cadires, diguin-li com vulguin, d'aquella època que estaven allà dins i taules que estaven mig derruïdes perquè vull dir la fusta també amb la humitat o el que sigui es fa molt bé, però les estan renovant perquè, verdaderament, veure coses que estan allà des del cicle 10 són molt importants. Després, fins i tot, o sigui, en, el, en, el, les, en aquests temples que hi han a sota terra, hi ha eh, pintures directament a la roca, no direct, o sigui, no roca i a sobre hi ha una pintura blanca o negra. No, no, no, no. La roca és la roca i estan fets a sobre. I no estan repintats, són autèntics. Avera. Eh, hi han dibuixos geomètrics que s'estan estudiant perquè volen dir alguna cosa, però encara no se sap. Ho estan estudiant. Hi han dibuixos que de la Bíblia. De la Bíblia. Hi han dibuixos de Jesús hi han dibuixos de les èpoques aquelles perquè, amb perdó, han canviat tot les èpoques del segle X tenien uns sants o tenien unes, uns personatges que, que ells, eh, vull dir, eren els seus sants doncs, pues, uns sants per una altra banda tenen a les parets i tenen uns dibuixos que representen militars, guerrers claro, si estaven sempre en guerra per estaven allà on estaven. Sempre tenien problemes. Si fins i tot, vam dir, en altre programa de l'altre dia, ho vam dir, que guardaven fins i tot vi. El vi, vol, no el vi d'avui dia, ja ens entenem. Vi. Tenien aigua. Perquè ho tenien, ja tenien d'una manera feta d'ells, d'aquella època. simaginem se Tenien un lloc per dormir és que tenien de tot i el temple es comunicava amb aquests llocs que vivia la gent allà es pot trobar convents, que almenys diem que són convents ens sembla que es diuen i n'hi ha uns que es diuen les monges, en diuen les monges que hi ha, per entendre'ns tot un o sigui, ara ens arribem allà quan arribem allà veiem com unes puntes xic, xic, xic, de roques vale? i resulta que en allà no és una sola cosa, hi han sis sis llocs per viure sis, sis però cada un, i s'han enganxat tots perquè és la mateixa, la mateixa muntanyeta, per entendre'ns que comuniquen un amb l'altre amb els túnels que he dit, perquè és el que es comunica allà tot és com, túnels, amb els túnels i tots tenen una capella cada un té la seva capella Cada un té la seva capella Però aquests que tenen la capella No és un temple Aquests és un lloc de viure Vale? Per tant, això Però després A sota d'ells mateixos D'aquest posto que estic explicant Tenen el temple Que el temple seria per tots Però Quan venien els de fora Que els atacaven De, de l'ú de sota no tenien ni idea només allà on arribaven els cavalls o on arribaven ells eren els postos on buscaven i és on se'ls feia molt difícil d'entrar perquè Per lo que acabo de dir perquè hi havia les pedres famoses aquestes de molir vale. però de sota no sabien res però és que imaginem-se tota la part de dalt d'una manera amb equips pisos sempre pujant i baixant sense escales i entrades i sortides i després de sota comunicar-se amb un temple enorme però enorme. Enorme. O sigui, és, són coses curioses. La veritat són coses curioses. La prova està que hi ha persones de tot el món que venen aquí a veure-les, perquè això no, no, no, és normal. no és normal. A més, tenint en compte que ha sigut un país la zona aquesta, s ha sigut un país que han passat molts tipus de, de militars, molts tipus de, de civilitzacions molts tipus de països que l'hem veït o sigui, degut tot això és el perquè estaven tots més o menys amagats i llavors això ha portat doncs coses que s'han anat descobrint, perquè és que se n'estan descobrint ara mateix, en aquest moment se n'estan descobrint un dia per, per lo que sigui, jo que sé vols fer un pou ara, avui dia, per treure aigua que... jo que sé, cada clac ja els hi surt alguna altra cosa ja els hi surt o sigui que són coses curioses per veure i verdaderament quan vas anar allà dir, comences a mirar i dius bueno, no cal ni que els sentis parlar perquè són persones físicament que venen de tot el món per veure coses d'aquest tipus eh? però bueno per això, quan que em van preguntar pues, una miqueta més sobre això, pues, he fet avui aquest programa també parlant una miqueta més tant per les persones que diu d'algú va dir és que nosaltres no sabíem que havia tot això ens vam veure que només era la part de fora, que no valia la pena doncs pues, sí, val la pena i si és sobre pots anar en els de sota doncs pues, encara més coses, més coses curioses 3 més per avui se'ns ha el temps és bonic, no? viatjar amb ment, també és que és maco jo almenys com que m'agrada molt viatjar i m'agrada molt i, i tal, però sempre, sempre, a més jo sempre dic, a veure, una cosa és parlar-ne, l'altra és olorar, eh? Aleshores vull dir, és veritat. Fins i tot diré ja jo que parlant així per ràdio, moltes vegades m'han dit, és que arriba un moment que fins i tot sembla que sentis l'olor del puesto perquè si dius les parets com són, si dius l'humitat que hi ha, tot això, i és veritat, és veritat, però és maco, amb una paraula. Sempre és bonic de veure coses, vale? Encara que siguin al costat de casa. Jo sempre ho he dit, sempre al costat de casa per trobar alguna cosa bonica i positiva. Doncs pues ja està, res més. Amics, amigues del programa Aïs de Cultura, gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí, com sempre, envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, eh?